Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejféjancsi Youtube csatornájára és kövessék a Facebook oldalát, ha gondolják a misort, készítőit, a kurtásműveket támogathatják a Patreon által. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és akkor mindjárt jelez is a telefonom, hogy akkor, de is értem, hiszen én ízére raktam. Ez van? Tehát is ad ilyen hangokat. Mielőtt a nyílt sisakban találkoztunk volna, ha megkérdezték volna tőlem, hogy én mekkora esélyét látom annak, hogy mi ketten beszélgetni fogunk ráadásul tegeződve, hát én ezt teljesen valószínűtlennek láttam volna. Igen, ez fordított szempontból is igaz lehetett volna. Néhány évvel ezelőtt én is azt gondoltam, hogy ilyen jellegű beszélgetésekre nem nagyon van lehetőség. Nagyon sok szempontból én is elzárkóztam volna bármilyen ilyen jellegű kommunikációtól, akkor még meglehetősen látókörűen láttam a világot, azóta sok víz lefolyt a Dunán, főleg az elmúlt négy évben. Alapvetően az én világlátásomba, amikor felmerült ez a kérdés, hogy, hogy akkor hol vagyok én egy bizonyos pillanatban, amire nem gondoltam volna, az a hitrádió volt. Ez a COVID a diktatúrának az egyik időszakában, én ezt Igen. így szoktam nevezni, ezt az időszakot, amikor a király Tamás riporter felhívott, hogy elmondanám e egy-két cikket írtam, amiben ellenvetésemet fejeztem ki a szabadságjogok durva korlátozása, mértéktelenül durva korlátozása miatt, és hogy elmondanám e a véleményemet. Meglepett ez a fajta hozzáállás, és gondolkoztam rajta, hogy hát végül is miért ne. És egy nagyon jó beszélgetés kerekedett ki ebből. A, a, ebből az interjúból, ebből a riportból, utána jött egy másik, akkor Sifer Andrással ültünk le közösen beszélgetni, arra se gondoltam volna, hogy sor kerül, de hát változik az ember élete, főleg az utóbbi időben, az utóbbi három-négy évben a világlátásom alapvető változásokon ment át, ha lehet így fogalmazni, talán elértem most már abba a korba, így 44 év felé közeledve, hogy, hogy olyan nagy fordulatok már nem lesznek az életemben, bár ezeket én inkább jó értelemben vett fordulatoknak szeretném gondolni. Szakás Árpáddal beszélgetek, vagy ő beszélget velem. 2016 és 2020 között voltál a Mediaverse nyomtatott megyei napilapjai központi szerkesztőségének a főszerkesztője. Ami kettőnk beszélgetésének időbeli kiindulópontja mégis 2018. december 15-e, és természetesen eltérhetünk majd tőle, ha te szeretnéd, de akkor jelent meg, akinek a kulturális diktatúrája <höhö> első része a magyar időkben emlékezetem szerint. Mi szülte ezt a cikksorozatot? Konkrétan van ennek egy oka. Ez az ok, ez ott van a dolgozó szobámnak, irodámnak, a falán is, a népszavának, a, nem is az aznapi száma, nem néhány nappal korábbi száma, ahol több kulturális szereplő ezek a baloldali vagy liberális oldalon helyezkednek el, ha lehet így kategorizálni őket, akik annak a véleményüknek adtak hangot, hogy mennyire durván el vannak nyomva pénzügyi, pénzügyi anyagi és egyéb szempontok vonatkozásában, és az volt a vitának a tárgya, hogy egyáltalán dolgozzanak-e bármilyen szintéren a magyar kulturális életben, tehát, hogy legalizálják-e a jelenlétükkel, és, illetve lehet-e pénzt elfogadni a világától, ez volt a polémia tárgya többen hozzászóltak ehhez, tehát ha jól emlékszem, 7-8 ember is elmondta a véleményét, és ez volt az, amikor olvastam ezt a fajta kis mini interjúkat, és gondoltam, hogy hát megvilágítom ennek a másik részét és másik oldalát. Ugye a kulturális oldalon, vonalon jó magam is benne vagyok könyvkiadóként is már lassan 15 éve, elég érzékeny vagyok erre a témára, és azt sem titok, azt sem rejtettem véka alá, hogy a Csúrka István világképe, az akkori világképének nagyon sok eleme közel állt hozzám, tehát illetve nem csak ő, hanem Csúri Sándor például, Fekete Gyula is még hosszan sorolhatnám ezt a kört, akik akkor meghatározó, mértékadó képviselői voltak a konzervatív oldalnak. És, és úgy éreztem, hogy megnézem az elnyomott oldal köreit, hogy tényleg el vannak-e nyomva, és egy klasszikus azt nem is mondanám, hogy oknyomozó, vagy tényfeltáró, ilyen kisebb kutakodó munka, mert nagy energiákat se kellett ebben belefektetni, hogy ki mit csinált, hogyan? Mennyit kapott érte? Mennyire volt magyar jelent meg? A publicisztika rovatában. Tehát ez egy publicisztikai, a publicisztikai műfaj volt. A public, azt hozzá szeretném tenni természetesen, tehát hogy, nem szeret, tehát hogy voltak benne különböző, tehát próbáltam dramaturgiailag különböző témakörövel. Erről még lesz szó. Hova lesz ki kérteni? volt a főnök a publicisztikai rovatnak? A főszerkesztővel egyeztettem ekkor ebben a pillanatban. Gajdi Csotó volt ekkor a főszerkesztő. Mit mondott? Tehát mi volt az egyeztetésnek a... Hát mondtam, hogy van egy ilyen tervem, egy ilyen elképzelésem, ezt meg is írtam egyébként, tehát úgy mentem oda, hogy, hogy nem, csak egy kitalál, nem csak egy vázlat, hanem leraktam elébe ezt a ö, ö, munkát. Megnézte, vakarta a fejét, jobbról, balról, minden irányból, hiszen uh, ott uh, olyan emberek is meg voltak említve ebben a legelső írásban. Uh, emlékeim szerint azért uh, az én fejem sem kártalan, hogy szokták mondani. Uh, például a Havasi Bertalannak az édesapja, uh, uh, ha, nem tudom, hogy ő néven volt nevezve, de valószínűleg igen, vagy valami ilyesmire emlékszem, de beazonosítható volt uh, teljes. Hány részre tervezted? 20, eleve is egy 20. Részre igen, terveztem, igen, igen. igen. Tehát úgy. úgy de, de amikor a végén találgattak, hogy. Uh, nem, nem teljesen. Valami egy szép abad. lekerekített része volt ennek, a huszadik rész az egy összefoglaló. De eleve 20 Eleve, szállat. így van, így van, így van. Tehát, hogy, hogy, hogy nem volt olyan olyanfajta nagyjából elletetlenítése. Nem, nem, nem, nem. Tehát, hogy húszra volt tervezve. Mondom, nagyjából egy év alatt jelent meg ez a... Több is, szerintem olyan, lehet, hogy másfélre. Attól függ, most nem emlékszem, az Jól beszélsz, hiszen uh, a 2017. november 16-án jelent meg az első, és uh, rosszul mondom a két, ilyen, tehát 2017. november 16-ától uh, 2018. december 15-ig, bár akárhogy is nézzük, az is egy év, majd akkor, hogyha ismét belebonyolodom a dátumokba, akkor kiavítom. Jó. Az első az 2017. november 16-án jelent meg, emlékezettem szerint. Különböző területekről volt szó, és azóta kiinduló pont, nézzük meg a legfontosabb területeket, ahol tökére vitték a kulturális diktatúrát. Kollaborációnak az értelmiség árulásának minősül el. A baliberáls írók, művészek pénzt fogadnak el a kultúrát, és diktatúrikusan vezető Fidesz kormányzat intézményeitől. Vajon van Ez e volt a, a kultúrális a diktatúra, és ha igen, akkor az hogyan és miben nyilvánul meg? Te honnan nézted ezt a terepet? Ö, tehát én... ha az egy domb, amiről lennézel, akkor az a domb hol helyezkedett el? Hát az a domb... Ö, Mennyire én... volt pártas, párt, pártos, pártatlan domb? Én nem akartam semmilyen, tehát ez a, ez a domb, ez a saját magam lelkismereti világának a kis dombja, vagy szemétdombja, lehet így is nevezni, mert sokan ezt így gondolják, megadom nekik ezt a fajta nézőpontot, hogy így lássák ezt a kérdést, mert igazából eléggé érdekes megvilágítás kapott ez a történet, amit én elindítottam, Ugye e, szerintem a rendszerváltozás óta, vagy rendszerhatósnak neve nevezett események óta nem volt példa arra, hogy egy nagy értelmiségi kör Alföldi robertel az élén petíciót indítottak, Gyagyicsottónak címezve, és azt követelték egyébként több ezer aláíróval, hogy tiltsák be ezt a cikksorozatot, tehát állítsák le ezt a cikksorozatot. Szerintem ilyenre nem volt példa még, egy érdekes hozzáállás volt ebben a vonatkozásban, és e, úgy született a személyemről, e, Jóval több mint ezer, három nagy mappába. Egészen uh, ilyen aberát módon én lementettem ezeket. Nekem is a, kinyomtattam. Ilyen majd idővel el fogsz azon gondolkodni, hogy ki dobja. Kábbé el, semmi, semmi sem értelme, a... ma már így látom egyébként, és lehet, hogy a kukába fogja végezni, hogy én, én ki akarom írtani a baloldali világot. Jó, menjünk, nem mondom, hogy végig, de ugye a második részben meg van említve, mint téma a filmes világ, a színházi világ, a könyvkiadás, a Magyar Tudományos Akadémia, a Balasi Intézet, a közmédia és a popkultúra is. Ezek csak egy-egy kis elemeket emelteni, ki, mert vége láthatatlan. Ez pontosan így volna. van, nem is fogok rajta végigmenni ebben a sorrendben, mert hogy az idő az, tehát nem hiszem, hogy ez bárki ezen a módon akarná követni, de azért van ebben... E önbeteljesítő jóslat vagy sem, mert a harmadik pont ugye a könyvkiadásról és a könyvterjesztésről szól, és az, hogy ott te milyen kritikát fogalmazol meg, ha megyek az időben, egyszerre csak belebukkanok 2023. június 13-ába, ugye az nagyjából hat évvel később, vagy öt és fél évvel később van, mint amikor megjelenik a cikk, Kinek a kulturális diktatúrája második rész, amikor ugye az MCC e, némileg bekapja a librit. Ha visszaemlékszel 2023. júniusára, vagy nem a dátumra, hanem arra, hogy hogyan központosóítódik e, a könyvkiadás és a könyvterjesztés, akkor te hogyan nézel az MCC per librire? lehetőleg negatívabb szempontom van ezzel kapcsolatban. Én ezt tudtam már két éve korábban, hogy készül egy ilyen együttműködés. Hát ugye idézőjelbetett tettben információim voltak. Én a könyv nagy kereskedelemben is tevékenykedtem, valamikor nagyon régen 2014-13 környékén egy rövid ideig, és ilyen irányból is volt, van némi rálátásom, volt némi rálátásom a belső hálózatrendszerekre, amelyek a könyvterjesztést irányítják, meghatározzák. És a, ugye arról van szó, hogy az MCCM Máthias Corvinus Kollégium, ez a Fidesz ideológia képzője, legfontosabb ideológia képzője, ennek a legfontosabb ideológia képzőnek a legfontosabb támogatói, ugye a magyar adófizetők, igaz, őket nem, kérdő, nem kérdezték meg erről, akarnak-e a népűítő programban programot finanszírozni, mert nagyjából erről szól az egész, csak nagyon, jó, nagyon szépen el van adva. Széttudományos tudományos maszlakba, tegyük hozzá, hogy úgy jön a finanszírozásának a legnagyobb része, hogy a magyar állam, a magyar keresztény állam ugye visszavásárolta a MOL plakettet, és a plake, a magyar adófizetők pénzéből. És létrehozták ezt a magán alapítványi szörnyű konstrukciót, ezt az MCC nevű szörnyű képződményt, megítélésem szerint szörnyű képződmény, és odajándékozták a magyar adófizetők pénzén megvett plaket, mol plaket jelentős részét, és annak a bevétele, Tehát minden tankolásnál, amivel, amikor molnál tankolunk, akkor a MCC pénzét gazdagítjuk. Ez egy melléktermék ennek az egésznek, vagy egy zárójelbe szeretném megjegyezni. Tehát ez a fajta MCC, megvásárolta a, a Libri Bookline hálózatrendszerét, Meggyőződésem, hogy, hogy önmagában ennek a két szereplőnek is az együttes jelenléte egy tulajdonosi körben nem biztos, hogy belefér abba a törvényi világba, ami azt kellene, hogy védje, hogy valakik ne kapjanak ilyen monopol, rend, monopol jogokat bizonyos területen. Tehát, hogy ennek a két rendszernek a jelenléte önmagában a könyvkereskedelmi piacon rendkívül káros. Önmagában az is káros, mert ezek a folyamatok régen elindultak. Már, tehát egy jó 10-15 évvel ezelőtt. Arra akarok utalni, és most leszűkítem, nem biztos, hogy ez a legizgalmasabb témája mai beszélgetésünknek. Ezek a belső könyves nagy könyv -nagy hálózatok de lényege az lényegge hogy ott sérül ott sérül, a könyvkiadási világ, hogy létrejönnek ezek a nagy monopóliumok, három-négy brutál nagy cég, ezek felvásárolják az összes jelentős kiadót, leszűkítették ilyen értelemben a könyvkiadást is, hiszen egy teljesen más szemlélet határozza meg onnantól kezdve a könyvterjesztést, csak a sajátjaikat kezdik el a boltjaikba árulni, minden mást kiszorítanak, a Kárpátia Studio ugyanebben a vonatkozásban működik. Igen, igen, tehát, hogy, hogy részben olyan fizetési konstrukciók vannak, amelyek teljes mértékben tették a könyvkérdést. Így így az a helyzet, hogy egyébként mindmáig. Jó, de ez egy fontos dolog, amiről beszélsz a tekintetben, hogy az egy érdekes dolog, hogy te meg lehet a a fontosnak tűnő gócokat, csak azokban nem pontosan olyan irányú változások következnek be, mint amilyet te szeretnél, bár hozzáteszem, hogy nagyon sok ilyen is volt, mert például a könyvterjesztők... De én nem szerettem volna semmilyen változást. Tehát itt van, én feltártam bizonyos dolgokat, ügyeket, háttereket, de én nem szerettem volna magamnak vindikálni azt a jogot, hogy innentől kezdve meghatározzam azt is, hogy milyen irányba, és mit, mit kellene csinálni. Ör, Ez egy két ére, különböző. Eh, a kritika amikor, ére, a... amikor ugye a könyvterjesztéssel kapcsolatban, és most időben megint ugrok, 2021. márciusában vagyunk, akkor ugye már a kinek a kulturális diktatúrája réges-rég nem volt, de gróblászló László Demeter Szilárd koncepcionális tévedései címen írtál a Mandineren. De... Gróblászóval közösen az Attractor kiadónak a vezető, az egyik legnagyobb, legnagyobb múltú kiadóval. Fogalmaztunk meg egy szakmai kritikát Demeter könyvkiadási koncepcióival szemben. Az egész koncepció alapján sajnos az látszik, hogy Demeter Szilárd viszonya a magyar kultúrához olyan, mint egy csónakos a Széchenyi híd alatt a Dunán, aki azt hiszi magáról, hogy ő irányíthatja a folyamat, folyamat, folyamot, pedig legfeljebb a hullámokat lovagolja meg. Hát az elmúlt idők ö, történései azok azért azt látszjanak bizonyítani, hogy azért talán ennél több Demeter Szilárd, de magát a gócot megtaláltad. Ö Valamilyen szempontból így is nevezhetjük azt, hogy, egy, hogy a hullámokat lovagolja meg, vagy lovagoltatják meg vele. Ugye most, hogy a ő hatókörébe került a magyar Múzeumi intézmény rendszer legnagyobb része, én nem hiszem, hogy, hogy ez a közröhely... Varszágos Minden, így van. Tehát rengeteg olyan kultúris intézmény. Ez a közröhely tárgya egyébként. Tehát, hogy ezt még a jó öreg rákosi érában sem engedték meg maguknak, hogy fontos, akár a Magyar Nemzeti Múzeum é. Élére, vagy eztnek a konglomerátumnak az élére olyan embereket tegyenek, akik a köszönő viszonyban sincsenek azzal a területtel, amik hozzá tartoznak. Tehát, hogy ez, a, ez, a, ez, a, ez egy sajnálatos dolog, tehát, hogy nagyjából egyfajta visszajelzés is arra, hogy a kultúra valójában semmit nem jelent ennek az oldalnak, aki valójában azt mondja, Magyar Nemzeti Keresztény Kormányzatra gondolok, tehát az egész kinevezési rendszer, az egész kulturális kinevezési rendszernek ezek az elemei, én ezt kontraszelekciónak nevezném, tehát hogy a kommunista érának volt egy ilyen éle, egy ilyen rendszere is, csak ott sem... Gondol, ott sem súlyosbodott el annyira ez a kontraszelektív beteg gondolat, hogy olyan emberek kerüljenek, teljesen e, inkompetens emberek kerüljenek e, olyan e, intézmények élére, akik, még egyszer mondom, hogy halvány fogalmuk sincs. Arról, jó, de amikor te arról beszélsz, ez és az előbb azt mondtam, hogy jól beszélsz, ugye amikor azt mondod, hogy sajátjaink, akkor a te sajátjaid, és... A fides sajátjai, azok volt, hogy halmazotilag lefették egymást. Azt Nekem nem egyre... voltak sajátjaim. Nem? Nem. De te mondtad az el, akkor, amikor én először szóltam, hogy a sajátjainkon mondtak. Ezt idézőjelbe gondoltam, tehát hogy a saját világunkat így idézőjelbe De mi saját? Fogalmaztam, fogalmaztam meg. Te, te saját te magadat én, én soroltad? Saját magamat ma már szinte sehová nem sorolom. Akkor. Én akkor se nagyon soroltam sehová, tehát, hogy amikor ezeket írtam, amikből idéztél, akkor, akkor én már például a, a gróblászóval közösen jegyzett hát írásunk én már nem voltam hát ott, mert kiszálltam volt. ebből a világból, de amikor önmagában igen, tehát 2020-ban én lemondtam az összes megyei napilag központi szerkesztőségének a főszerkesztőséről, sőt 2019-ben lemondtam, csak ez a fajta eh, lemondás elhúzódott, és emiatt tolódott át 2020-ra. Én, én nem éreztem magam abban a világban soha jól magam ez a, ez a helyzet, abba a Fidesz Nemzeti Keresztény Konzervatív Világban, mert pozíciómnál fogva is rengeteg olyan emberrel, rengeteg olyan társasággal, rengeteg olyan eseményen találkoztam, és nem igazán éreztem azt, hogy ez rezonál az én lelki lehet, lehet, világom. és erről még lesz szó, de ennek írásos nyomát én akkorról nem találtam. A mikorról? Ez időben. a 2016-2020. Hát 2016 és 20 között az összes megyei napilag központi szerkesztőségének voltam a főszerkesztője, tehát önmagában próbáltam a belső lehetőségek tekintetében tenni, jókat cselekedni. Idézőjelben ma már nevetséges ezt kimondani, és egyébként tényleg csak szánalmasan gondolok önmagamra. 2016-17 környékén volt az az időszak, emlékeim szerint, tehát mikor elindult ez a sorozat, utána egy, tehát utána 2010 mindegy, nem, nem is akarok ebben most belebonyolódni. tehát hogy a, a sorozat legelején én ezt egy másik helyen elmeséltem, most nem akarok ezt nagyon hosszasan úgy elmesélni ebben a vonatkozásban, hogy, hogy a augusztusban, vagy júliusban, amikor a, a, volt az akkori tusványosi nyári szabad egyetem, és akkor már eléggé nagy visszhangot keltett a, a sorozatom, akkor 17 17-ben 17 volt ez az esemény, emlékeim szerint, tehát, hogy 18, és a én, a, engem meghívtak egyébként főszerkesztőként is erre az eseményre, ilyenkor nem mindig vagy a magad ura, tehát hogy nem mindig oda tudsz elmenni, ahova a kedvet tartja, tehát hogy a, a, a, a tisztséggel járó, ha lehet így fogalmazni ezt a dolgot, amit én csináltam, kötelezettség is azzal jár, hogy, hogy bizonyos helyeken meg kell jelenni. Nem mondhatod azt, hogy nem tetszik a, a társaság vagy a meghívottaknak a köre. Én valahogy azt megoldottam, hogy ne legyek ezen részt. Én a tusványoson kétszer voltam, e, e, igazából csak egyszer, de azért szoktam mondani kétszer, hogy egyszer is utoljára. Tehát, hogy én, amit ott tapasztaltam, e, az, e, az teljesen kizárt, hogy én ebbe a körbe még egyszer belemenjek. Pont kapóra jött egy balkáni út, akkoriban, mondta, ne haragudjatok, le van már foglalva ez az időpontom. Mikor jöttem fel, akkor pont Temesváron voltunk, egy szállodában egy napot ott eltöltöttünk, a szálloda melletti kis utcába volt, amikor folyamatosan csöngött a telefonom. Egy nem vettem föl, mert szabadságon voltam, és ezt, ezt úgy is intéztem, mint máig úgy intéznem, hogy akkor szabadságon vagyok. Viszont SMS-ek özöne érkezett a telefonomra, hogy gratulálunk, és a miniszterelnök az én sorozatomról beszélt, hogy nagy kulturális viták vannak, és ennek a hatására nagy változások történnek. És ez volt az a nagyon érdekes... Jó, kis tűrőlem, ugye azért neked vannak ilyen bevált, ugye abból adódóan, hogy én felkészülök abból adódóan, némely mondatot be tudok már fejezni a riportalai helyett, itt még nem tartunk, viszont ott tartunk, ha már ebbe belekezdtél, hogy én nem találkoztam veled mielőtt a Nyílt sisaknak lett volna felvétel, és az 2023-ban volt először. De az a magabiztosság, amely a te írásaidból a, mégis, vagy a kinek a kultúrás diktatúrájából árat, az egy egészen másfajta szakács Árpádot mutat, mint aki itt velem szemben. Szerintem ez annak a hatása lehetett, ez a másfajta szakács árpád, ha így lehet mondani, hogy akkoriban ugye a személyes kommunikációra sehol nem adtak lehetőséget. Tehát önmagában az ATV-t hoznám példaként, ahol volt olyan hét, amikor minden egyes este a beszélgetős műsorokban az volt a téma, hogy elmebeteg vagyok, nem normális idióta, ki akarom írtani a baloldaliakat, meg a liberálisokat, meg egyebeket. Tehát egy olyan karaktergyilkos irány von, nyilvánult meg az, a személyemmel kapcsolatba, amely nyilván hatással lehetett mindenkire, aki nem beszélt velem, vagy nem találkozott. Jó, nem de akkor ez... Annyira nem fordultam én ki magamból, tehát hogy nagyjából ez a fajta jellemem, karakterem, ami mindmáig megvan, az, az olyan sok nem változott, mindössze az elmúlt 3-4 év időszakának a, a értékelésére. Jól beszélsz, fel. én csak azt, én pontosan ezt mondtam, hogy én, akivel találkoztam, az nem ugyanaz volt, mint akit egyébként ki lehetett volna következtetni az írásai Igen. alapján, mondjuk 2018. júniusában, függetlenül attól, hogy írások alapján nem biztos, hogy bárkit ki lehet következtetni. A 2018. június 9-i írás, ez a hatodik rész volt, <hül> Ez sok mindenről szólt, alapvetően a filmről. Ha egyszer díjaznák a baliberális értelmiségi holdudvarok rettegési kreativitását, a budapestieknek versengés nélkül át kellene adni a világbajnoki trófeját, aki az elmondásaik alapján próbál tájékozódni azoknak egyértelmű, hogy az Orbáni diktatúrához képest a szovjet gulágok igazi bernesz élményeket nyújtottak. Egyezünk meg, hogy ez a szöveg, ez nem egy Orbán rendszer kritika. Később? Ugyanerről az időszakról már úgy beszélsz, mint akinek jelentős kételjei voltak az Orbán rendszer ez nem, kapcsán. Nem, tehát, én a, tehát hogy ez a fajta gondolatmenet, most ahogy így hallom, tehát, egyfajta, egyfajta, maga, igen, tehát egyfajta, hát azért némi uh, cinizmust <coughs> itt-ott, amott uh, ilyen humor elemeket is próbáltam becsempészni hangulatfokozó eszközzel, tehát az volt a célom ezzel, hogy ne, ne legyen egy unalmas. Tehát, hogyha valaki elkezdi ezeket, tehát próbáltam úgy becsomagolni ezeket a tényeket, írásokat, gondolatokat, hogy, hogy legyen egyfajta dramaturgiája ennek az egésznek, hogy ez, én ezt egy dramaturgiai elemként írtam, de egy le. olyan burokban voltál, amely burokban nem feltétlen láttad reálisan azt, hogy akikre egyébként a te nyilaid zúdulnak, azokkal egyébként ez, ez milyen hatása van, hozzátéve, hogy ezek a nyilak ugye egyaránt irányult, nem egy Egyaránt ugye ezek irányultak a másik oldal prominensei felé. Nem irányult ez sehová. <gül> ez egy látlelet volt, egy látlelet volt. Én ezt értem, nem... én ezt értem, tehát de akkor e, itt, azért... Ezt, itt áll, a, a, a, van a kultúrharcos, ezt leírták rólam 64 milliószor nagyjából, még jobb oldalon is. De hogy vagyok én kultúrharcos, tehát hogy soha nem is voltam az ebben a vonatkozásban. Ez a kultúrharc eleve, ha be akarjuk ideologizálni, vagy át akarjuk tenni egy térféle, ez egy a baloldal és a liberális világnak az egyik a saját maga ideológiájának egy fontos része, és azt se akarom most megmondani, hogy ez káros vagy, vagy nem káros, ez, ez egy ténykérdés, tehát hogy soha eszembe nem jutott nekem kultúrharcot indítani senki ellen. És ezt akkor is így látni? Igen, igen, igen, igen. Én ezt akkoriban is elmondtam, uh, még amikor volt a Kinek? közös könyvbemutatónk uh, Bájer Zsolttal, meg egy-két sok, so, tehát hogy a, a rengeteg helyen tartottam előadást uh, akkoriban, és elmondtam, uh, biztos vannak videók is róla, ha nem ha valahol fent vannak, hogy önmagában soha nem tartottam, tehát nem kultúrharcos vagyok. Ez egy ez egy rámogatott uh, mellény, amit, amit soha nem akartam felvenni. Nem a kulturharcos szót nem használtam, de... Nem, csak ebből akartam ki, hogy nagyjából ezt írtatok. De... Hogy a nyilakat, meg a kiket, hogyan, mit akartam, de hogy akartam. Jó, azért erről, erről majd a, az adott pillanatban konkrét nyilakat előszedek, és akkor megmondod, Jó. hogy én mit látok rosszul, mert ugye az nem nyíl. Ugye beszélsz Mészáros Márta tevékenységéről, Mundrucó Kornél tevékenységéről, de említed azt. Azt, hogy mennyire hiányoznak a magyar történelmi filmek, és ennek kapcsán a hunyadi filmtervekről is írsz. Um ez például egy olyan megjegyzés volt 2018. júniusában, amely nem marad hatástalan. Hogy en, emiatt vagy ettől függetlenül jöttek létre eh, filmek, eh, ezeket én nem tudom eh, egyértelműen, hiszen hogy magzati formájában, forgatókönyv eh, formájában, vagy pályázati formájában eh, mikor adták be adott esetben a blokád, az elkurtuk, eh, a most vagy soha, az utolsó bástya archívumban mindennek ott van a, tehát rá lehet keresni, most nem emlékszem ezekre így, de a, a, van egy adatbázis, és ott minden megtalálható. Az utolsó bástyát, ha már a Hunyadinál tartottunk, azt jelentős részben, azt be tudom válni, hogy én furtam meg, ha lehet ilyet mondani. Én hoztam nyilvánosságra először ennek a filmnek a koncepcióját. Ha jól emlékszem ebben a, sorozatban, mert ebben a részben, amit említesz, de ebben most nem vagyok biztos, lehet, hogy egy másik részbe tettem be. Mindez azzal állt összefüggésben, hogy amikor, és utána, amikor megjelent az alapinformáció, engem a akkori filmes világból megkeresett valaki, és ide adta a forgatókönyvét ennek a ennek a filmnek. És annak a forgatókönyve az megítélésem szerint is annyira visszás volt. Volt akkoriban egy nagy vita ezzel kapcsolatban ugye a a lovári pattantyúsok, meg Hebert meg nem tudom kicsodák, tehát hogy tele volt olyan fiktív elemekkel. Ő magában ez egy nagyon rossz koncepció volt. Alapvetően egy 100 János filmje lett, lett volna. Lett és Andy Vajnával közösen ő volt az, aki ezt az egészet átvitte. Meg volt a költségvetése, minden meg volt hozzá, szereplőkiválogatás, már mármint a, a, a. Gábor, producer. A, a minden megvolt hozzá, így van. És amikor én ezt megkaptam, ezt a forgatókönyvet, akkor elolvastam, és uh, szerveztem egy uh, olyan nagy média támadást, ellentámadást uh, ellene, ami végül kivégezte ezt a uh, történetet. Uh, és De te akkor lenni. azt gondoltad, hogy te meg tudsz ítélni egy forgatókönyvet uh, úgy, hogy az alapján egy ilyen hát, támadás? Az ez az a, támadás, ez odattam, a támadás azért egyező meg, odatta. hogy mégiscsak uh, a, valamiféle hasonló szinonimája nyílnak. Ugye, ugye ebben, tehát hogy ezt mások is megkapták ezt a forgatókönyvet, és a, nem volt abban vita, vagy lehet, hogy volt vita, jó vagy nem jó ez a, ez a fajta produkció ebben a vonatkozásban. Nyilván azt hozzáteszem ez az egészhez, hogy... Andi Vajna is közben meghalt, tehát lehet, hogy ő meg tudta volna védeni a gaz szakáccsal szemben ezt a fajta projektet, de végül, onnantól kezdve olyan változások zajlottak egymás után, amelyek ezt a projektet teljesen kinyírták, és utána ezt követően került napirendre, mert a Bán János féle, Bán Mór féle hunyadi film, ami most már a megvalósításnak az utolsó szakaszában van, amennyire jól hallottam a részleteket. A blokkád, az elkurtuk. A hadik mennyire váltotta be a hozzájuk füzött reményedet, ha játlán volt reményedben? Nem a volt reményem kapcsolatban, tehát hogy önmagában, Magyar önmagában a hadikról azért írtam egy kis jegyzetet nemrég a, a Dolmány baloldal címmel, ugye ebben is uh, olyan főszereplők vannak, akik uh, a uh, uh, utcai tüntetéseket, diák felvonulásokat, meg egyebeket terv... Uh, uh, uh, <haz> ez, ezekhez adják a nevüket, vagy, vagy uh, ilyen uh, dolgokat művelnek, tehát lázítanak magyarán, leegyszerűsítve egy, egy szóval, és minden gond nélkül ugye ez nem okoz problémát, hogy ők egy padikba. Engem nem zavar ez a történet, csak, csak ez is egyfajta visszajelzése annak, hogy mennyire vannak itt elnyomva ezek az emberek vagy nincsenek elnyomva. De ez csak egy kérdés. Hogy mi, miért, miért, egyébként egyébként alapvetően miért ne lehetne erről beszélni egyébként? Akkoriban is miért ne lehetett volna beszélni? Mert engem, engem soha senki. Tehát az adta három év alatt, vagy két és fél év alatt, mert elhúzódott ennek az íve, tehát mikor eljöttem, még utána is napirenden volt ez a cikksorozat, tehát, hogy soha senki meg nem kérdezett, be nem hívott sehova, vagy mi ez, tehát igazából ez a legelső beszélgetés, ha úgy nézzük, most már nem tudom hány évvel, 2024-ben tartunk, amikor egyáltalán ezzel kapcsolatban bármilyen kérdés érdemi kérdés terítékre kerül. Uh, Amúgy, bocsánat, még az Ungár Péterrel beszélgettünk erről nemrég, van neki egy YouTube csatornája, igen, erre se gondoltam volna, hogy erre sor kerül, de az érdeklődése őszinte volt, egy nagyon érdekes és nagyon jó beszélgetés volt belőle, senki nem akarta a másikat meggyőzni. Önmagában mindenki arra volt kíváncsi, én úgy láttam ebben a vonatkozásban, hogy, hogy akkor mit gondol a másik. És akkor a széles nézőközönség majd eldönti, hogy mit tart érdekesnek ezekből. Nem is hiszem, hogy igaz. Ez egy mennyi kell... szerencsés egyáltalán felosztani a kulturális támogatásokat a tekintetben, a jobboldali vagy baloldali művészek kapják, hiszen ha azokat egyébként megszűri az idő, és fennmaradnak, nem, akkor 50 nem, száz év múlva senki nem fogja tudni, hogy maga az alkotó az jobboldali vagy baloldali volt. -e. Ez nem szerencsés, semmilyen formában jobb baloldal vonatkozás. Ez eleve ez a fajta világ nonsens minden, minden szempontból, de azt látjuk egyébként, az a tapasztalat, Könyves vonalon kezdve, hogy aki e, nem a baliberális kánot fúj, ez mindmáj így van egyébként, úgy is, hogy a Libri Bookline az most már a magyar nemzeti erre. keresztény ké kézben van. Hogy egyébként nemrég láttam, nagyon érdekes volt a Szentesi Zöldi László, aki e, a konzervatív újságírásban e, nem is akármilyen szinten van e, e, lapszerkesztő, a jól emlékszem a magyar nemzetnél, tehát a hierarchia vonatkozásában írt egy könyvet e, Kodolányi Jánosról. Kirakta a Facebookjára, és hogy megírta ezt a könyvet, és nem akarja kiadni senki ezt a könyvet, és hogy neki az elveibe ütközik, hogy magánkiadásban jelentesse meg ezt a. Ez szerint egy eléggé jó látlelete annak a helyzetnek, hogy hol is tart ma a világ. Nagyon sok szempontból a. a, a szerintem kínos is egy ilyet nyilvánosságra hozni így ebben a formában bizonyos szempontból, de most menjünk tovább ezen a gondolaton. Tehát, hogy azt látjuk, hogy a bemegy valaki egy könyvesboltba, akkor ott 96%-ba egy olyan társaságot lát, és nem akarom most leértékelni semmilyen formába, meg értékítéletet mondani semmilyen formába, akik a baliberes világ kánonjához tartoznak. Ennek egyébként van egy eléggé nagy múltja, ugye a, a Magyar Országos Egyesülete. Ez egy hálózatrendszer, egy nagyon fontos hálózatrendszer. Ugye ezt kapja meg a magyar szépirodalmi és repográfiai, ha van egy ilyen egyesület, fénymásoló adóit. Ez is több millió forint évente. És akkor ezeket különböző marketingeszközökre, meg egyebekre költik, amelyek egy valakire esnek rá, mint, a, mint, a, mint, a, mint aki mindig a nyalókának a jó oldalánál, ahhoz a körhöz, aki döntően a, a baloldali világszemléletet képviseli. Ők jelennek meg a frankfurti könyvásáron, hogy mondjuk nem, nem Tessék? Akkor miért panaszkodnak? Hát ezeket írtam le, volt még egy, egy ilyen is, hogy ahogy, ahol. Egy, megjegyzem egyébként, hogy volt egy érdekes per a közelmúltban. Ugye a magyar könyvkiadók országos egyesülete perelt be engem mert azt állítottam, hogy volt egy időszak, amikor a masz tehát a magyar szak és szépi reprográfiai eléggé bonyolult neve van, meg nem bírtam megtanulni, nem tehát hogy ők szedik be a fénymásoló adónak a díját. Nem, nem mert hogy van egy ilyen Igen. szervezet, aki, aki, és akkor Igen. a kettőnek egy időben ugyanaz volt a vezetője, a, és a, a igazgatója, és mind a kettőnek ugyanaz a személy. És, és akkor a, a, a az egyik a Könyvkiadó Egyesület pályázott a maszréhoz. És akkor az meg támogatta, nem több millió forintot költöttek el különböző marketingekre, meg megjelenésre, meg frankfurti könyvásár, meg a jó ég tudja. És ezt mutattam be egyébként, milyen érdekes, hogy XY pályázat XY-hoz, és akkor rengeteg pénzt nyertek, és korrupcióval azzal vádoltak engem ebben a perben, Két millió forint nem vagyoni kártérítést kértek, hogy korrupcióval vádoltam meg őket. Egyáltalán nem vádoltam meg korrupcióval őket. Megnyertem ezt a pert egyébként. A, a közelmúltban a, jogerősen, tehát hogy nem történt ilyen, de annyira érzékeny pontjára tapintottam, úgy látszik a rendszernek, hogy, hogy mindenképpen fel akart lépni a lehető legdrasztikusabb módszerekkel. Andy vajna megvédte magát annak idején az index hasábjain. Libor Anita és Dúl Szabocs készített vele interjút, de a gyorsan múló idő kapcsán én most inkább egy másik szeletét venném ki ennek a történetnek, nevezetesen 2018-ról van szó, akkor volt úsványos, 2018. Akkor megvan, 18, megtaláltuk. A... E, igen, de nem korábban. <tos> e, és ugye így népszerűsítik a kommunizmust állami pénzből tizedik rész, amelyben Tólhegyre kerül, nem nyíl, Tólhegy, Gulyás Gábor, ez jobban ez a Bán László és Prőle Gergely. és aztán később mm. egy viszonylag jelentős adókapok is zajlik írásos formában. Ugye Prőle Gergely, mint a Pető Firodal Múzeum akkori vezetője, mivel vívta ki a te kritikádat? Tehát önmagában benne is van ebben Tudom, a te, hogy a Kassák 100. Múzeumban egy tanácsköztársaságot dicsőítő, népszerűsítő kiállítást... Ugye teteztek. itt vannak a hangsúly különbségek, ő ezt nem látta dicsőítésnek. Hát ugye én, én tehát ugye... <kül> nekem meg volt az összes prospektus, Ez egy könyvet is kiadtak ez a kiállításhoz, és idéztem ebből. Nem teljesen, mert akkor elvitte volna a, a, a könyv nagy részét, én utána még beidéztem ebben a polémiában, vagy ebben a vitában, mert ez terítékre került ez a fajta rész, vagy ez a fajta elem, és szerintem a 19-es tanácsköztársaság diktatúrája az nem egy olyan ügy, amit népszerűsítő szándékkal, népszerűsített. milyen szép volt, milyen jó volt, milyen érdekes volt. Tehát nem volt ebben megemlítve semmi, hogy mi történt akkor abban. Ez olyan, mintha az 56 os forradalomnak azokat az elemeit emelnénk be szovjet részről, amikor ők megmentették a gazmagyaroktól a hős nem tudom, kommunista magyarokat. Tehát olyan szintű ez annyira azért szerintem én is meg tudom ezt ítélni, de ebben sem volt egy vita, hiszen eléggé nagy felzúdulás keltett, még egy, még egy aláírás gyűjtés is volt mellettem, eléggé sokan uh, alá is írták ezt, uh, jó pár uh, prominens uh, személyiség, ma már szerintem egyik se írna alá mellettem semmit zárójel, bezáró, ennyit változott a világ, uh, és, uh, és uh, tehát, hogy ez volt a kiindulópontja pontja ennek az egésznek, hogy, uh, hogy lehet-e egy ilyet? És egyébként Prőle egy valamit kellett volna mondani, hogy elnézést nem tudtam, hogy hívják, félrenéztük, nem fog ilyen történni, akármi, nem tudom, szépen le lehetett volna kezelni, de neki olyan habitusa volt, hogy beleállt a menthetetlen helyzet mentegetésébe, és igazából ő ebbe ásta el magát, és azt is megjegyeztem már azóta, hogyha, Láttam volna előre a jövőt, hogy akkor Prőle emiatt, mert részben ezt magának köszönheti, tehát hogy ez folyamatosan ásta maga alatta az árkot, ha lehet így fogalmazni, vagy fűrészelte az ágat, a fán. Ha én tisztába lettem volna azzal, hogy ő utána Demeter Szilárd jelenik meg a P-én, akit ezerszer károsabb embernek tartok, mint Prőle Gergelyt, Prőle Gergely nem is káros, akkor én ezt a cikksorozatot. De lehet, hogy ma már egyébként ezt a cíksorozatot se írnám meg, mert semmi értelmét nem látnám, de akkor látta a rendszer, hiszen jó hofi paródia is lettem belőle, én így már meg magamat. Ez, ez kés, később fogalmazás is, csak hogy érthető legyen az én hozzáállásom Önök egy kétrészes beszélgetést látnak. Én nagyjából sejtettem, hogy egy beszélgetésben nem fog beleférni minden. És vannak olyan pillanatok, amikor az ember nem vitatkozik a másikkal, hanem beszélteti. Ugye elsősorban a mi beszélgetésünknek az apropóját az Ultrahangban való legutóbbi szereplésed váltotta ki, és akkor gondoltam, hogy felidézem a múltat, és majd az Ultrahang kapcsán lesznek olyan kérdéseim, amelyek nem fogják pótolni az itteni kérdéseket, de ez itt most egy olyan régészeti munka, amivel szeretném megmutatni, hogy te honnan is jutottál el oda, ahol most vagy. Mindazok számára, akik számára, amit szakácsárpád mond, olyan, amit egyébként ennél több kérdéssel és meg lehetett volna zavarni, elnézést kérek. Volt-e bárki, aki a cikksorozat kapcsán személyesen ö, ajánlott telefon vagy személyes találkozót? Nem, nem, nem, nem, soha, tehát hogy ezért is érdekesnek tartottam, hogy itt a ö, nem is tudom, Orbán Viktor kardjának, lándzsájának, meg mindenféle. Jó, hát a következmények, tehát Egyéb... azért Egyéb... az, hogy Prüle Gergely ebbe beleütt Nem, nem ez, volt, ez volt, a következménye az a Kommunikáció egyébként ugyanúgy, ahogy Elsimon Lászlót sem nemrég, nem a Dúró Dóra buktatta meg személyesen, hanem az, hogy belement egy vállalhatatlan helyzetbe és szituációba. Tehát az, amikor önmérsékletet kellene valakinek tanúsítania, egy adott ügyben esetleg elismerni, hogy bocsánat, tévedtem, Elnézést. Ez lehet, hogy egy kicsit túlzás ebben a vonatkozásban. Itt az ügy le lett volna zárva, pont, és lehetett volna tovább lépni. Nyilván akkor teljesen más irányt vett volna a mai kulturális uh, világnak az irányítása is, el bezárva. Tehát, uh, tehát hogy uh, engem uh, a kormányzat részéről, a kulturális kormányzat részéről soha senki meg nem kérdezett, egy találkozó nem volt, akkor Fekete Péter volt ugye a kulturális államtitkár, soha életemben nem találkoztam Fekete Péterrel, még, még, még ilyen Messziről sem láttuk egymást, egy terembe sem voltunk, tudomásom szerint. De a véleményedet soha, akkor soha, nem írtad az ő tevékenységéről. Életembe, hát akkor még nem nagyon lehetett az ő tevékenységét értékelni, hogy mi lesz ebből, vagy hogy lesz, mert ugye 18 uh, végén nevezték ki, okt, szeptemberébe, októberébe, valahogy így. Én pedig egy évvel később, tehát az önkormányzati választások, ahogy lezajlottak, én másnap beadtam a felmondásomat. Tehát hogy az, az, az egy év alatt sok mindent nem lehetett értékelni. Illetve akkor már túlmutat, hogy akkor már lezárult ez a fajta cikksorozat. Uh, ugye Prúle tartunk, uh, nem képzeljük, hanem állítjuk. A többen szem, a első személyhez kinek szól? Uh, mit... Mire Rendszeresen a fogalmazása, kinek a kultúrás diktatúrája nem egyes szám első személyben fogalmaz, nem képzeljük, király, hanem állítjuk. Királyi, a Kassák Múzeumban a véres tanás köztársaságot ment egyetőtől. Királyi többes, királyi többes, semmi. Senki de, nincs mögötte. De senki, ki, oké, de a királyi többes, az királyi nem, nem. Ez többes. az én szerencsétlen fogalmazásom, tehát, hogy, hogy olyan <kül> <kül> valamit képzeltem magam köré, hogy ezt többen is így gondoljuk, de, de nem volt ebben egy szemét, őszintén elmondom, hogy semmi Elhiszem, csak, csak feltűnt. Nem nem, nem, nem. Tehát nem képzeljük, hanem állítjuk a Kassák Múzeumban Igen, a véres Tanásköztársaságot mentegető történelemhamisító tárlatot rendeztek a magyar állam finanszírozásával. Ennek a teljes pénzügyi hátterét nem láttuk. Köszönjük Igen. Prüle úrnak, hogy a saját szerepe Igen. mellett másokra is felhívta a figyelmet. Ez ugye avval kapcsolatos, hogy a Nemzeti Kulturális Illetéges Kuratóriuma is Igen. támogatta a Igen. tárlatot. Igen. Prüle Gergény nem értette meg a kritikát? Vagy félreértette? Szerintem, tehát félreértette azt... szerintem félreértette. Ugye azt írja augusztusban... Már, már, hogy itt is, tehát hogy nekem nem volt célom a PIM vezetőjének a leváltása. Hát bért lett volna? Ez ő magában egy szereptévesztés lenne szerintem minden szempontból, hogy, hogy felhívtam a figyelmet valamire, és igazából ő ott el, hogy egy eléggé, több részes csatározás volt. Igen, aztünk. több Na, nem, nem emlékszem, hogy hány, volt. három, Sok. négy vagy ilyesmi. És uh... És, és nem lehetett védeni, szerintem azt, és ezt mások is így gondolták. Tehát, hogy elfogyott körülötte a levegő ebben a vonatkozásban. És De valójában és úgy, ment... fog, úgy fogyott el körülötte a levegő, hogy megmaradt ma is a Fidesz bizalmi emberének. Így azt, van, az, így van. Gyakorlatilag te azt a mondod, hogy a fától nem látta az erdőt, hiszen I igen, igen, igen, igen, ezen igen. egy szerint dolgot a tanácsköztársaság kapcsán nem látta, miközben ő nagy dolgokról beszélt, amely nagy dolgokban te nem álltál vitában vele, viszont igen, ezt az igen, egy konkrét igen, dolgot igen, nem igen, látta. Igen, igen, igen. igen. Uh, hiszen ő... Egyébként én jót tettem ilyen értelemben a Prüle mert nagyjából szerintem ötször annyi fizetést kap most, nem, engem nem zavar, tehát hogy nem is akarom, és, és többször, több intézményt vezet, tehát nagyobb lett a befolyása a kulturális vonalon, mint a főigazgató. FIM főigazgat a pénzem mekkora jelentőség. A... Hát ők kinek mennyi. Tehát Jó, csak egy, ez a megjegyzés. Ez, ez tehát... egy, ö, azért mondtam, hogy nincs vele gondom. Tehát De ez csak ez... azt mondod, hogy szerinted jót tettél vele. Hát ö, igen. Voltak igen, valaha igen, is gondjai. Igen, igen, igen. Nem, nem, nem. Tehát ilyen értelemben csak egyfajta ö, ö, ö, ilyen idétlen ö, vicc próbát lenni. <laughs> Igen, csak a ez jó visszali... a jót, a jót tettem veled, ez egy csúfajta. Én akkor sokat találkoztam vele, nem úgy tűnt, mint aki ezt egyébként akkor egy jó téteményként élte meg. De um, ma, ma már lehet, hogy úgy éli meg. Ha nem, nem tudom, Én bocsad, nem, nem, nem beszélgettem, nem beszélgettem vele erről a Zene Akadémián, tévedek, a, mű, a műpában akkor se keltett ilyen <gül> e, e, benyomást. Azt írja, Uh, ugye között... a, lé a lényeg, én nem akartam. Tehát, hogy nem volt semmilyen célom. Volt egyfajta vita, polémia, mind a ketten hevesek voltunk. Ugye de... nyilak. Ugyanakkor remélem, hogy mindazok, akik a vita hangvételét fenyegetőzéseikkel, minősítgetéseikkel, az érintettek megalázásával olykor a kocsmai veszekedések színvonalához közelítették, erősen figyeltek akkor, amikor a miniszterelnök az új keresztény -demokrata korszakról, mint a társadalmi szokások egyfajta közös hangulatlan, ízlésvilág, egyfajta viselkedési mód összességéről beszélt írja egyik levelében, amit hozzád intéz. Fogalmam sincs róla, mire gondolhatod a költő. De hát még válaszoltál is rá. Hát nem biztos, hogy erre válaszoltam. De erre rá, válaszoltál. Itt van a válasz. Válasz Prüle De uh, erre a múltára válaszoltam? Hát az egészre. Hát az más. Hát Mi úgy, történt tusványosan? Mi az, amit az egyik így ítél meg, a másik úgy ítél meg? Válasz Prőle Gergelynek, imáron a te tollatból, július 26-án, tehát 2018, tusványosan elsimon Prőlegergely közösen védték a régi kánont, Orbán János Dénes írót pedig kioktatták, hogy a szavazók nem írókat választottak meg, hanem politikusokat, tehát ne nagyon okoskodjon a konzervatív oldal kiszorításáról és a kulturális igazgatás felelősségéről. Aztán július 29-én, három nappal később teszem azt hozzá én, feje tetejére állt a világ, amikor Orbán Viktor tusványosi beszédében a jelegi helyzet tarthatatlanságára hívta fel a figyelmet, ezt elemzi most a saját magától elhatárlódó Prőlegergely is, aki a kormányfőszabainak újdonságait emlegeti, ennek ellenére a saját évkészlete nagyon is a rég múltba fordul. Mi történt tusványosan? Hát tusványosan volt egyfajta vita a, abban a vonatkozásban, ugye a cikk cik sorozat, és erre hívtak engem is, én maradtam le róla, gondolom, hogy ez, ez lehetett az a kerekasztal, ahova engem is meghívtak, de lehet, hogy más, nem tudom a szervezőknek a szándékát, és volt egyfajta vita, amelyben visszautasítottak lényegében minden olyan jellegű, ami a cikksorozatban kapcsán felszínre került, hogy itt bármiféle érdemi alapúk, nem tudom, tények jelentek volna meg, tehát, hogy ez volt. Egy volt, tehát jól mondtam, a, 2017 november tényleg. És az Orbán, Orbán, Orbán János 2018 Dénessel 2018. is ég. vitatkoztak egy jót ebben a vonatkozásban. Ezeket a vitákat nem kell olyan komolyan venni, tehát, hogy ők nagyon jól vannak, mind máig, tehát, hogy nincs, nem, nem került, nem tudom, karts, olyan karcsörtetésre sor, ami bármilyen ö, problémát okozott volna az ő viszonyaikba, el bezárva. Tehát, hogy volt egy ilyen, és akkor ezt használtam föl akkoriban ebben a ö, vitában. Gondolom, hogy ő is hivatkozott valamit a tusványosra, és én meg me szerintem ö, úgy emlékszem... Mi az, amit Orbán Viktor helyretet akkor, ott három nappal később? Ö, nem tett helyre semmit, hanem ugye ez volt az a pont, amikor ar arról beszélt, hogy bár újra kellett volna olvasnom ezeket, úgyhogy itt az emlékezetemből próbál el előkotorni elő az akkori időszak eseményeit. Ha, hogy egy nagyon érdekes vita, kulturális vita zajlik Magyarországon, pro kontra nagyon figyelem kell, ő is figyeli, ő is nézi, és hogy ennek a hatásait sem szabad lebecsülni, és hogy nagy, hatás, nagy változások várhatók ennek a hatása. És ez volt az, az előbb nem fejeztem be, amikor nekem leesett az, hogy valójában, mikor ő ezt elmondta, hogy... Miért na, lettél te ettől Hofi Azért, mert... Önmagamat gondolom ennek, tehát hogy igen, hát, val val igen. valahogy ezt uh, tudnám magam ábrázolni, ma már tényleg nevetek az egészen. Ez volt az a pillanat, amikor rájöttem uh, arra, uh, Temesváron a szálloda melletti igen? Uh, kis, kis utcába 37 fok volt, uh, és kirázott a hideg hogy egy kamu történet az egész. Semmi értelme ennek a sorozatnak. E, ugyanis e, azt, amikor a nagy, ismertem már akkoriban annyira hatalomtechnikai mindenféle egyéb bűvésztrükköket, soha nem jelentenek be semmit, ha változás lesz, soha. Tehát ilyen nincs egyébként, és hogy semmilyen változás nem lesz ebből. a, van, a van, lesz Nem is érdekli Orbán az Viktor. egészet. Önmagában az egész, amivel én foglalkozom, ez a nagy vita, ez egy gumicsont, ami pont arra szolgál, és ezt ezt teljesítettem ezt így utólag, hogy Kofi paródiaként, ezt az elvárást, hogy hogy elterelő módszerrel, de de azon csámcsogott mindenki. Ott rájönni? Nem tudom, egy bevillanás volt, nem tudom. Tehát volt egy bevillanás, emlékszem még egyszer, tehát megmaradt bennem későn, a pillanat, úgy beszélsz erről, mint aki ott akkor jön arra rá, hogy igen, te valójában igen. egy éven keresztül a Fidesz korrupciós történeteiről terelted el a figyelmet. Hogy, hogy még egyszer, hogy érted ezt? Hogy te a Fidesz korrupciós történeteiről terelted el a figyelmet, ezzel a Azt nem mondom, hogy a korrupciós, alatt. hanem, hanem ügyekről. ügyekről, ügyekről. Igen, ügyekről. Igen, igen, igen, tehát az volt az a pillanat, amikor rájöttem, hogy, hogy ez, az, ez az egész, amit, amit csinálok, ez egy, ez egy, ez egy gumicsont. Tökéletesen jó erre, mindenki ezen csámcsok, és közben nincs nem beszélünk más dolgokról. És ugye ekkor jött bennem a következő kérdés, egyébként megfordult akkor a feleségemmel és meg is beszéltem a, lemonda, a felmondásnak. A, a gondolata eléggé jelentősen bennem volt. Még mindig nem tartok. hogyan Még... sikerült ebből a beszédből erre a következtem. Nem tudom. Nem így. tudom, egy megérzés volt, egy ilyen, egy ilyen intuíció. Én szoktam azért hallgatni az intuícióimra is, sok mindent köszönhetek ennek, egy intuíció volt. Nem tudok racionális magyarázat. Adni. Tehát, hogy, hogy még egyszer mentem, és egy bevillanás volt az egész, egy ilyen, amikor hallottam ezt a mondatot, hogy egy, egyfajta ö, megmagyarázhatatlan, ha így nézzük a, a ö, azon, azon igen igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Be lehet így is mondani. Valójában akinek a kulturális diktatúrája valakinek kapura jön. Így van, így van, így van, így van, így van. Ezt, De ez kinek és vagyunk. miért? Hát a mindenkori ö, hatalmi rendszer gépezetébe, ö, ez egy nagyon jó. És is már akkor az engedélyezés pillanatában tudta? Ö, azt én nem tudom, hogy tudta-e. Ezt tőle kellene megkérdezni, hogy De ugye egy évig ez... keresztül saját magad orránál fogva voltál megvezetve, igen, saját igen, magad igen, által? Igen, igen, igen. igen, igen. Én se láttam a fától az erdőt. Politikai vakságban szemben? Hm, nem tudom, nem tudom. Ez egy év nagyon hosszú idő. Elég, elég hosszú idő, igen. De, És ha a cikk sorozatom, a cik sorozatom is... nem tartott még egy évnél, tehát, hogy az, az egy pár hónappal, vagy fél évvel előtte kezdődötte. Tehát önmagában... 2017. Nem, nem, novemberében kezdődött ez 2018. augusztusra. De az nem erjedt még annyira meg ez a történet akkoriban, hiszen a, amikor elkezdtem, akkor utána volt egy négy hónapnyi szünet. Tehát, hogy utána a következő év, február-márciusában indult be ez az egész, abban az évben, tehát nem erjedt még ki, nem fordott még ki akkoriban, hogy, hogy meg tudja mit élni ennek a, ennek a hatását. De... És akkor utána jött a következő elem ennek az egésznek, hogy, hogy mit tegyek én innentől kezdve. Ugye ezt nem mondhattam el úgy a nagy publikumnak, hogy, hogy, hogy akkor milyen válságba, milyen lelki válságba, ez ezt csak poénként jegyzem jeg, jeg, jeg az meg. meg. Így van, tehát hogy addig csapódott le az ügy, és úgy gondoltam, én naív ember, hogy, hogy azért a rendszerben, ahhoz eléggé magas szinten voltam, hogy eléggé sok jó dolgot is el tudtam intézni. Hatásom volt eléggé sok dologra, és azt hittem akkoriban, és én ezt meg is fogalmaztam egy helyen, hogy jó dolgokat próbálok bent csinálni. Akkor bent vagyok, azt hiszitek, hogy Orbán Viktor katonája vagyok, hát ezt nem cáfolom, higgyétek azt. És ennek az árnyékában e, próbáltam jó dolgokat csinálni, különböző intézmények, kinevezések, emberek, káderek, eléggé sok embernek szereztem munkát, szerintem több száz embernek, e, ha számszerűsíteni lehetne e, ezeket. Igen, ezt... A jelentősége semmi egyébként, nem is ezért mondtam. És, és egy idő után rájöttem, hogy minden, meg is fogalmaztam ezt, hogy minden arany változott körülöttem, e, amit úgy éreztem, hogy... E, hogy jó, akkor bevállalom ezt, akkor én leszek az ügyeletes. Hofi, ezt végigvezetem, és közben megpróbálom a, a, az úgynevezett rendszerem ja, belül, ennek, ennek ez egy a, eléggé naív Ennek időtónak. a jele, uh, jelét akkor nem nagyon lehetett tapasztalni, most 2024 van, 2018-ról beszélünk, egy tantusz, hogy hat éven keresztül essen le, Oké, okay, rendben van a magyar jelennek, már tavaly beszéltél, öt éven keresztül eszel le, ugye 2018 december közepén jelenik meg a 20. rész, e, tusványos nyáron volt, e, ebben a végstádiumban a magyar kultúra, ebben semmilyen visszakozás, semmilyen törés, semmilyen puffi paródia. Én vég, vég, végig vittem az egészet, így van. Így Miközben van, azt mondod, így, hogy benned már van, ott volt van, a törés. Így van, így van, így van. De hogy miért így nem írtál erről a törésről, azt te tudod. Hát azért, azért, azért, azért mert, meg azért, azért, azért, mert megalkottam a rendszerrel. Megalkottam a rendszerrel, ilyen értelemben, tehát hogy önmagam számára mondom ezt, hogy igen, akkor ezt végcsinálom, akkor legyen az a tantam, lehet akkor erről beszélni, ezt levez, megcsinálom, ezt a hú. Mi az, hogy megalkottál a rendszerrel? Hát azt, hogy akkor cserébe, akkor jó dolgokat fogok csinálni. Hát most nem akarnám kiemelni, nem akarok ezekkel hivalkozni, ez mert, mert ma már, de így működik, de, de, de, de. a rendszeren nem úgy volt a, tehát ne, a megalkuvást, azt ne úgy képzeljük, de, de hogy le, leültünk, és akkor megalkult. Egy Schindler voltál? Hát dehogy voltam Schindler. Hát akkor dehogy. Meg... dehogy, dehogy, dehogy. Hát nézd, igazából, amikor eh, eh, a, a pozícióban a mert nyugtattam, meg így van azzal, így van, így Viszik, van. Mert, mert ugye nem, nem, nem, nem, nem, és egy okay. én volt. És egyébként én rájöttem erre, egyébként 2019 elején döntöttem úgy, 2019 döntöttem azt el, akkor már a rendszerrel ráláttam annyira, hogy, hogy mi az, amit művelek, mi az, amit csinálok, tehát hogy mit fedek el, és mi a rendszer valódi arca, és, és én ezt próbálom maszkírozni e, e, abban a pozícióban, amit csináltam. E, alig bírtam már tükörben nézni, tehát 2019 elejétől kezdve már szinte megbetegített ez a tudat, amit én ott csináltam főszerkesztőként, és, és azt nem akartam, hogy a választások előtt adjam be, mert az nagy zavart okozott volna a rendszerbe, hogy akkor megfelelő ember, össz, mégiscsak összes megyei napilap, eléggé sok minden futott be ebbe a világba. Tehát, hogy mondtam, hogy, hogy önmagam számára elhatároztam, hogy lemegy az önkormányzati választás, és másnap vagy harmadnap azonnal beadtam a felmondásomat. Mi most öt perc szünetet tartunk, önök Nagyjából 24 órát kell, hogy várjanak arra, hogy Szakács Árpáddal a beszélgetés második részét megnézhessék.